Uh, ikhwah tuan-tuan dan puan, puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian uh, bertemu kita dalam uh, uh, kuliah bulanan kitab Riyadhus Salihin karangan uh, Imam An-Nawawi uh, rahimahullah uh, dan uh, pada malam ni adalah sambungan uh, bacaan dalam bab yang ke-14 uh, Al-Iqtisadu fi At-Ta'ah Uh, dalam uh, terjemahan dalam buku ini dikatakan uh, berhemah ya, dalam ketaatan uh, ataupun uh, boleh sahaja kita kata berpadepada ya berpadepada uh, dalam uh, ketaatan jadi tuan-tuan dan puan-puan uh, uh, sambungan uh, bacaan dalam hadis yang ke 151 wa an aisyah رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه Daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawasanya Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam bersabda uh, sekiranya salah seorang daripada kalian uh, mengantuk uh, waktu dia mengerjakan solat malam uh, maka hendaklah dia tidur ya sehingga rasa ngantuknya ya, rasa mengantuknya itu hilang ya, uh, kerana apabila dia salat dalam keadaan ngantuk, barangkali dia tidak, uh, uh, barangkali, uh, kerana apabila, atau uh, kerana sekiranya salah, sekiranya seorang itu salat dalam keadaan mengantuk, uh, maka dia tidak tahu, barangkali dia bermaksud, atau barangkali dia hendak memohon keampunan, lalu ternyata dia mencaci, dirinya sendiri ya subhanallah ya satu perkara yang yang yang luar biasa dis di, disabdakan oleh Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam dalam uh, uh, hadis ini uh, kemudiannya hadis seratus yang ke-52 wa an wa an uh, Abi Abdullah Jabir Samurah radhiyallahu anhu ma Kuntu u sali ma' al Nabi sallallahu alaihi wasallam al salawat, fakat salatuhu qasidan, wa khutubatuhu qasda. Pada Abu Abdullah Jabir bin Samurah radhiyallahu dia berkata, saya salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam uh, uh, pada semua salat. Uh, uh, uh, uh, uh, atau saya uh, Saya selalu eh, Saya kat ini sambil-sambil tu kita apa uh, Kita lihat terjemahan dia uh, Saya sering uh, Saya sering solat bersama Nabi Salallahu alaihi wa Ternyata Ya yeah? Ya perkataan uh, pada semua salat itu tak yalah ya. Okay. Jadi kita kata saya sering salat bersama Nabi saw uh, dan ternyata salat baginda itu sedang uh, uh, uh, ternyata baginda uh, berpadu-padu uh, dalam salatnya seperti mana juga uh, dalam memberikan uh, khutbahnya begitulah ya uh, saya barangkali saya, saya guna perkataan berpadepadalah ya berbanding uh, perkataan sedang uh, yang yang digunakan kemudian ada diletakkan perkataan di bawah tu ya, uh, sedang atau kita kata berpadepada maksudnya ialah uh, tidak pendek ya atau tidak ringkas dan tidak pula uh, panjang atau tidak terlalu uh, dan tidak pula terlalu lama Kemudian hadis yang ke-153 Wa an Abi Juhaifa Wahab ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala akha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda Fa zara Salman Abi Darda faraa um faraa um Ad-Darda mutabaddilatan fa qala ma قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، فقال له كل، فإنى صائم، قال ما أنا بآكل حتى تأكل، فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقام فقال له نم فنام ثم ذهب يقوم فقال له نم فلما كان آخر الليل قال سلمان قم الآن فصلي جميعا فقال له سلمان إن لربك عليها إن لربك عليك حقا Wainna لنفسك عليك حق و لأهلك عليك حق فأعطي كل ذي حق حق فأت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم صادق سلمان. Hadis yang ke seratus daripada Abu Juhayfa. Wahab bin Abdullah radhiyallahu dia berkata, Nabi saw. Uh, mempersaudarakan antara Salman dan Abu Darda. Kemudian Salman mengunjungi Abu Darda. Dia melihat umat Darda uh, berpakaian lusuh. Yani pakaian uh, pakaian uh, kerja hariannya atau pakaian hariannya. Maka dia bertanya mengapa mengapa kamu seperti ini? Ia uh, ini tidak uh, ia tidak berdandan ia ini tidak berhias. Dia menjawab saudaramu Abu Darda tidak memiliki keinginan terhadap dunia. Lalu datang da, lalu datang Abu Darda. Dia langsung membuat uh, membuat kemakanan untuknya. Kemudian dia berkata makanlah kerana aku Berpuasa. Maka Salman berkata, aku tidak uh, aku tidak akan makan. Yeah. Uh, uh, Dikata aku tidak akan makan uh, jika uh, atau uh, aku tidak akan makan uh, uh, uh, jika kamu tidak makan. Yeah. Kemudian tak kalau malam tiba, Abu Darda hendak pergi salat malam. Maka Salman berkata kepadanya tidurlah, iaitu yani, uh, tidur dulu, eh, jangan apa terus nak nak solat malam. Uh, dia pun pergi, dia pun pergi tidur. Kemudian setelah itu uh, Abu Darda ingin bangun, ingin bangun malam, uh, dan Salman berkata kepadanya tidurlah dahulu, iaitu yani, tidur dulu, jangan uh, jangan bangun lagi. Uh, dia dia pun tidur maka tatkala tiba akhir malam Salman berkata kepada Abu Darda bangunlah sekarang akhirnya mereka berdua pun solat bersama uh, maka Salman uh, kemudian berkata kepadanya sesungguhnya bagi Tuhanmu ada hak atasmu bagi dirimu sendiri ada hak atasmu atau ada hak yang perlu ditunaikan, ya? Yeah. Bagi tu, bagi Tuhanmu ada hak, afwan afwan, ya yeah. uh, afwan, ya. Yeah. Uh, bagi Tuhanmu ada hak yang uh, perlu engkau tunaikan. Bagi dirimu sendiri ada hak yang perlu kamu uh, tunaikan. Dan bagi istrimu ada hak yang perlu kamu tunaikan maka berikanlah atau maka berikanlah kepada yang berhak maka, maka laksanakanlah hak atau atau maka tunaikanlah hak masing-masing ya. kemudian dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan hal itu kepada baginda dan baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda Salman telah berkata benar ya. Salman telah berkata Benar hadis uh, riwayat uh, Bukhari. Uh, saya kira kita lihat dulu hadis uh, tiga hadis yang telah kita baca. Uh, kemudian uh, kita boleh sambung hadis yang ke 154 ni kerana hadis uh, 154 ni agak agak panjang ya seperti yang tuan-tuan uh, lihat. Baik, jadi kita perhatikan uh, tiga hadis uh, pertama yang telah kita baca tadi Ia bermula dengan hadis uh, 151 uh, Hadis daripada Aisyah uh, radhiyallahu anha uh, Penjelasan daripada Rasulullah S.A.W uh, Mengenai tata cara pelaksanaan uh, solat malam Di mana bagi itu menjelaskan, sekiranya seorang itu hendak uh, solat malam, tetapi dalam masa yang sama dia rasa ngantuk, ya, yeah? maka kata Nabi hendaklah dia tidur, ya, yeah, hendaklah dia tidur uh, terlebih uh, dahulu untuk dia menghilangkan rasa uh, mengantuknya. Tersebut, ya, yeah? uh, itu saranan yang diberikan. Uh, kemudian uh, baginda menjelaskan menjelaskan sebab tersebut uh, dengan mengatakan barangkali ini kerana barangkali uh, seseorang itu salat dalam keadaan mengantuk uh, sampai ke tahap dia tidak tahu apa yang dia uh, ucapkan. Sehingga barangkali dia ingin memohon keampunan, Lalu tanpa dia sedar dia mencaci dirinya sendiri. Ya, lalu dia mencaci dirinya sendiri. Subhanallah. Ya, uh, orang itu salat, salat dalam keadaan uh, ngantuk uh, atau kita kata mamai, salat dalam keadaan mamai. Uh, kemudian uh, dalam keadaan itu dia dia berdoa dan dia ingin Mendoakan kebaikan-kebaikan untuk dirinya. Termasuklah dengan beristighfar, meminta keampunan dan sebagainya. Tetapi kerana mengantuk, kerana rasa mamainya itu, kata Nabi SAW, tak semena-mena barangkali dia mencaci dirinya sendiri. ya Maksudnya dia mengungkapkan perkataan-perkataan yang... Uh, uh, yang yang tidak yang tidak diingini ya atau perkataan-perkataan yang uh, tidak sepatutnya gara-gara uh, eh -gara, uh, rasa ngantuknya itu apa yang dapat disimpulkan tuan-tuan daripada hadis uh, 151 uh, ini ialah uh, bahawa yang pertama uh, hendaklah eh uh, dalam pelaksanaan ibadah hendaklah berpadu-padu jangan melampaui batasan sehingga memaksa diri melakukan suatu uh, ibadah uh, di luar kemampuan ya yeah? Berpadu-padu berpadu-padu dalam pelaksanaan ibadah jangan uh, melampau batas Sampai ke tahap memaksa diri ya dalam keadaan uh, badan tak terdaya. Ya. Kemudian yang kedua, uh, tuntutan menjauhi perbuatan berlebih-lebihan. Atau apa yang disebut sebagai uh, al-ghulu. Ya. Jangan ghulu dalam uh, uh, ibadah. Juga faedah daripada hadis 151 ini, secara tidak langsungnya, syariat menganjurkan supaya Muslim mengambil jalan berhati-hati. Berhati-hati dan mengambil langkah-langkah percenggahan. Sepertimana dalam hadis ini disebut, atau dilarang seorang itu salat dan karang gantuk. Kenapa? Uh, uh, kerana dikhawatiri, dia akan mengungkapkan perkataan-perkataan yang uh, tak sepatutnya. Daripada nak, men, uh, dah, nak meminta keampunan, tak semena-mena dia uh, mencela diri sendiri. Yeah? Jadi ini, ini dikatakan uh, mengambil langkah uh, berhati-hati. Yeah? Juga daripada hadis ni secara tidak langsungnya, menetapkan kaedah apa yang disebut oleh para ulama saddu dharia menutup pintu-pintu kerosakan atau pintu-pintu mudarat seperti mana dalam kaedah usul fiqh yang dijelaskan oleh para ulama darul mafsada muqaddamun ala jalbil maslaha ini kaedah juga. Ya, kaedah dalam uh, kaedah fiqah atau kaedah dalam uh, agama. Menutup pintu-pintu mudarat ya atau atau afan, uh, mengelak atau menjauh daripada mudarat. Men, menjauhi mudarat didahulukan atas memperoleh manfaat. Seperti mana dalam contoh uh, hadis 151 ini ada uh, sepertinya seorang itu berdepan dengan uh, uh, dilema antara solat dalam keadaan mengantuk ya yeah, uh, dan uh, tidur ya yeah, uh, supaya seorang itu uh, tidak mencela dirinya uh, ketika mana dia solat dalam keadaan mengantuk itu ya, jadi uh, uh, ini, ini dikatakan antara maslahat dengan mudarat apabila uh, berlaku pertumbungan antara maslahat dan mudarat itu ya, solat dalam keadaan ngantuk dengan tidur untuk elak daripada menc mencela diri uh, dalam solat kerana ngasa rasa ngantuk ya, uh, jadi dalam keadaan seperti itu, syariat mengatakan hendaklah didahulukan uh, mengelak mudarat itu walaupun terpaksa mengetepikan Uh, suatu maslahat yeah. kenapa? kerana mengelak mudarat uh, didahulukan, yeah. perlu di, uh, di, di, diutamakan yeah. uh, syariat lebih uh, mengutamakan uh, pencegahan yeah, daripada uh, uh, berusaha untuk mendapatkan suatu maslahat, tetapi dalam keadaan keadaan yeah, uh, berlaku satu mudarat ya? juga daripada hadis 151 ini dapat kita simpulkan tentang wajibnya khusyuk dalam solat yakni ternyata syariat bukan hanya sekadar mahu kita uh, mengerjakan solat uh, dalam keadaan apa juga situasi uh, tidak ya bahkan benar syariat uh, menganjurkan solat Uh, tinggal lagi hendaklah salat yang dikerjakan itu ya yeah, uh, dalam keadaan khusyuk dan khusyuk menuntut kepada ya yeah, dan khusyuk menuntut kepada uh, uh, kecergasan uh, dengan fokus uh, uh, sedangkan kalau sekiranya seorang itu dalam keadaan mengantuk uh, maka dia tidak akan uh, dapat khusyuk seperti mana juga dia tidak akan dapat fokus dalam dalam ibadah yang dilaksanakannya itu ya yeah. uh. baik uh, kemudian kita lihat tuan-tuan hadis 152 uh, hadis daripada rawi uh, Jabir bin Samurah uh, manakala Abu Abdullah ya Abu Abu Abdullah itu kunyah beliau ya yeah. Uh, dan nama dia Jabir bin Samurah. Uh, dia mengatakan, aku sering salat bersama Nabi Alaihi Wasallam. Dan ternyata uh, salat yang dikerjakan oleh baginda. Atau dan ternyata baginda berpada-pada dalam pelaksanaan salatnya. Uh, demikian dalam penyampaian uh, khutbahnya. Uh, berpada-pada dengan erti uh, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu uh, pendek. Ya. Yeah? Jadi uh, uh, kita lihat, kita perhatikan dalam hadis ini uh, bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan salat. Ya? Uh, terutamanya, tuan-tuan, uh, boleh kita faham hadis uh, 152 ini. Ya, supaya kita jangan keliru. Apa yang dimaksudkan ialah salat yang dikerjakan secara berjemaah. Ya? Uh, bukan salat yang dikerjakan. Uh, Bukan salat yang dikerjakan uh, secara uh, bersendirian. Yeah? Afwan, ada yang bertanya, uh, terjemahan pakai buku apa? Ya yeah, boleh. Tadi tadi ada saya tunjukkan uh, uh, muka hadapannya. Ya yeah, ini. Ini buku terjemahan dia. Uh, tinggal lagi. Ini adalah oh, buku ini terbitan. Setaka. Setaka apa ya? Yeah? ada pula dia punya nama apa pencetak dia. Tak ada kehabi kalau tak silap. Ya. Yeah. Tak ada pula dia tulis dia punya dia punya apa? Uh, nama penerbit dia. Ya, yeah. afun afun. Kat belakang pun tak ada. Oh, putu Duta ilmu. ya, Duta ilmu. Tapi ini Indonesia lah. Ya, tuan-tuan? Uh, Indonesia. Uh, nama penerbit Duta ilmu. Ya. Surabaya katanya. Ya. Ini dekat bahagian belakang dia lah. Uh, baik. Uh, itu. Itu. Uh, apa. Uh, terjemah, buku terjemahan yang digunakan. Ya. Dan saya tengok buku buku terjemahan ini. Ya. Buku terjemahan ni, bukunya bukunya bagus dan apa nama kertasnya pun berkualiti. Itu sebab dipilih terjemahan ni. sebab kalau sedangkan kalau nak lain kan banyak saja buku terjemahan Arab atau Salihin di luar di pasaran sana. Ini yang ini yang saya pilih lah. Ya dan dia dalam dua jilid. Ya ada dua jilid. Harganya mungkin tu saya tak apa pun apa nak pasti. Baik, mungkin sahabat-sahabat lain boleh boleh bantulah, ya. Baik, uh, kita sambung semula hadis 152 uh, tadi, ya. Uh, penjelasan kepada kita bagaimana tata cara salat Nabi SAW. Uh, wasallam, ya, bahawasanya salat berjemaah yang uh, dikerjakan oleh baginda adalah berpada-pada. Ya, tidaklah terlalu panjang meleret, ya. Uh, sampai membebankan uh, jemaah di belakang ya eh uh, apatah lagi ya yeah. uh, kalau ada jemaah uh, warga emas ada orang ada jemaah yang uh, yang yang bekerja ya yeah. di urusan kerja ada ada urusan urusan uh, ada hal-hal ya yeah. ataupun ibu ya yeah, yang ada uh, apa yang ada anak uh, kecil yang perlu dijaga dan sebagainya, ya yeah, ibu yang menyusu dan sebagainya. Jadi ini melibatkan solat yang dikerjakan secara berjemaah. Ya, yeah, kalau kita solat berjemaah, uh, di situ yang kita kena uh, uh, ambil ambik kira jemaah uh, di belakang. Ya, yeah. uh, mengapa kita kata solat berjemaah? Kerana kalau uh, melibatkan solat uh, sendirian, uh, maka di situ segala apa yang dikhawatirkan, ya. Yeah, Uh, tak timbul, ya, dari sudut uh, menyusahkan orang lain dan sebagainya. Ti tak timbul kerana kita uh, salat sendiri, ya. Uh, tinggal lagi uh, sekali lagi da, kita dalam bab uh, berpadepada dalam ibadah ni, pun ya jangan sampai kita uh, uh, salat secara melampaui batas, ya, uh, di luar daripada batasan kemampuan kita dan sebagainya. Ya walaupun sholat bersendirian eh, tetap ada ada garis panduan dia. Ya. Dan eh, demikian eh, khutbah eh, khutbah yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu eh, Alaihi Wasallam. Tuan-tuan boleh faham eh, khutbah ni eh, khutbah Jumaat lah secara khasnya. Eh, demikian dengan, dengan demikian juga dengan khutbah hari raya. Eh, tapi tuan-tuan boleh faham juga eh, ini termasuklah dengan eh, ceramah ceramah ataupun pun tazkirah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tidaklah terlalu uh, panjang uh, dan uh, meleret ya sehingga uh, menimbulkan rasa tak senang, rasa jemu ya uh, para sahabat uh, yang mendengar. Tapi dalam masa yang sama tidak terlalu pendek juga ya jadi ini yang dikatakan perlu kepada kebijaksanaan eh uh, supaya jangan terlalu panjang tapi jangan terlalu eh uh, rengkas, jangan terlalu uh, pendek ya kerana kalau terlalu pendek dia tak jadi juga kerana uh, uh, seorang itu tidak akan dapat khusyuk ya. Kalau terlalu terlalu cepatlah orang kata ya. Seperti kadang-kadang kita lihat ada di setengah uh, di setengah tempat uh, dalam solat tarawih dia ya, ditunjukkan bagaimana solat solat eh uh, solat tarawih halilintak atau salat tarawih eh, ekspres. Jadi kita kata apa apa objektif yang nak dicapai eh, dalam solat yang seperti itu, ya? Yeah? Dengan uh, solat terlalu laju, ya? Yeah? Uh, kita kata uh, bahkan kita khwatie, yeah, kalau solat yang yang dilaksanakan dengan sedemikian rupa, uh, dia khuatir uh, terbatal sama sekali. Ketika mana uh, orangnya, ya? Yeah? Uh, tidak menyempurnakan rukun-rukun uh, uh, salat uh, di mana yeah, uh, setiap rukun itu perlu dilaksanakan dengan betul. Ya yeah, berdiri, ya ruku, ya ya yeah, itu itu satu itu perkara lah. Yes. Saya kira saban tahun bila tiba je bulan mula ramadhan, yeah, uh, video macam tu pun timbul. Yeah. Ada di setengah, di setengah uh, tempat lah. Yeah. Semoga Allah uh, pelihara kita. Uh, jangan, jangan ada pula, ya, yeah, uh, mana-mana masjid uh, di negara kita yang, yang jadi seperti itu, ya. Yeah. Baik, perlu berpadu-padu, berpadu-padu dalam uh, ibadah uh, solat uh, yang di, yang dilaksanakan, ya. Yeah. Uh, demikian dengan cuma, lah kita kata, ya, yeah. berpadu jangan terlalu uh, panjang dan uh, melerek lerik ya. Yeah. Baik. Uh, mungkin ada yang, yang mungkin ada yang uh, tertanya-tanya uh, mengapa agaknya uh, syariat me me menuntut supaya kita berpadu-padu. Yeah? Uh, di samping sebab-sebab yang kita telah uh, sebutkan, yeah? apa yang boleh dinyatakan uh, di sini hikmah mengapa syariat menyuruh supaya kita berpadu-padu? Ini yani jangan terlalu berlebih-lebihan. Yeah? Uh, seperti mana jangan jangan malas-malas itu pun satu juga. Tapi bab ini mengenai bila disebut lebih dia lebih kepada nak menekankan tentang uh, perlu jangan sampai berlebih-lebihan. Yeah? Itu yang nak di, itu itu yang nak ditekankan uh, dalam bab ini. Uh, walaupun saya tak nafikan uh, bahawa ini pandangan saya lah tuan-tuan boleh boleh bagi pandangan uh, uh, cabaran kita pada hari ini uh, barangkali. Ini pada masyarakat uh, pada masyarakat uh, awam lah uh, lebih kepada uh, nak melaksanakan ibadah itu sendiri ketika mana uh, ramai sahaja mungkin yang bersikap uh, lalai uh, bersikap culas dan malas uh, dalam melaksanakan ibadah yaitu eh, itu barangkali cabaran uh, bagi kebanyakan uh, anggota uh, masyarakat Islam tapi dalam masa yang sama, kita tak nafikan ada uh, bahagian, ada kelompok uh, dalam masyarakat Islam yang mengambil pendirian atau yang mengambil pendekatan yang sebaliknya. Apabila mereka berlebih-lebihan. Uh, jadi fokus dalam bab uh, bab yang ke-14 ni, dia lebih kepada uh, kelompok uh, tersebut. Yang mungkin boleh saya kata di, mereka ni minority lah uh, berbanding majority tadi. Majority mungkin lebih cenderung kepada uh, culas dan malas. Ya, tapi ada kumpulan minoriti ya, dalam masyarakat uh, yang mengambil pendekatan sebaliknya berlebih-lebihan. Ya, uh, dalam uh, amal ibadah yang dikerjakan. Baik sekali lagi, uh, apa agaknya? Kenapa syariat uh, menuntut atau menggariskan supaya kita berpadu-padu? Ya. Uh, dapat dikatakan, tujuannya ialah supaya Muslim itu istiqamah. Supaya Muslim itu istiqamah dalam pelaksanaan ibadah dia. Berbanding, bermusim dan uh, berubah-ubah. Islam... In, menginginkan supaya muslim itu istiqamah dalam ibadah. Istiqamah iaitu melakukan suatu ibadah itu secara berterusan. Uh, berbanding kalau dia melakukannya secara bermusim. Yeah, bermusim di sini maknanya uh, ada sekejap dibuat, sekejap dia tak buat. Yeah. Uh, lama uh, dibuat sekejap, kemudian lama dia berhenti. Yeah. Entah bila dia akan uh, sambung semula. Yeah. Ya, ini uh, uh, barangkali bila dibuat tu, ada uh, buat uh, secara uh, gelojoh dan uh, lebih-lebih, ya, yeah. dan uh, betapa cepatnya dia rasa uh, penat, lalu uh, menimbulkan, uh, lalu timbul dalam dirinya rasa rasa jemu uh, uh, uh, dengan ibadah uh, yang telah dilaksanakan itu, ya, yeah. uh, mengakibatkan dia meninggalkan ibadah. Uh, berkenaan ini yang nak dielakkan uh, oleh uh, syariat jadi biasa kalau orang yang gelojoh dalam beribadah dia akan jadi macam tu bila dia gelojoh ya, dia nak buat banyak-banyak ya uh, contoh saya bagi contoh uh, tiba terlintah dalam diri, -diri dia nak baca Al-Quran apa dia buat dia baca banyak-banyak ya mungkin sejam dua jam dia baca Al-Quran kita kata kita khuatir ya Mengenangkan barangkali dia belum membiasakan diri dia. Bila dia buat macam tu, apa akan jadi? Ya, badan akan rasa letih, ya, kerana badan uh, belum uh, dilatih, belum uh, biasa. Lalu tiba-tiba dia dia buat ibadah macam tu, dia buat banyak-banyak macam tu, ya. Uh, maka di situ dia akan rasa penat. Dan uh, apakah, apakah tuan-tuan boleh fikirkan? Apakah mungkin agaknya dia terus? Istiqamah membaca Al-Quran uh, dengan sejumlah itu setiap hari sejam dua jam kita kata kalau di tak biasa itu akan jadi sukar ya lalu kesudahannya betapa cepatnya dia uh, meninggalkan uh, bacaan Al-Qurannya itu ya gara-gara uh, rasa jemu dan penat uh, yang timbul dalam diri dia jadi ini kata ini ini ini maksud dalam bab ini. Uh, tuntutan berpadu-padu dalam beribadah supaya antaranya ialah agar uh, lebih sesuai dengan uh, kemampuan diri itu satu. Yang kedua supaya badan tak rasa penat, ya yeah? kerana dia rasa penat dia akan rasa jemu. Itu yang ketiga supaya tak jemu. Uh, betapa betapa buruknya. Seorang yang melingkarkan satu ibadah yang uh, di, dilaksanakannya itu kerana rasa jemu. Ini yani hampir sahaja seperti dia telah jemu dengan Allah Subhanahuwataala dan itu bukan uh, akhlak uh, atau bukan sifat seorang Muslim. Mana mungkin seorang itu uh, rasa jemu uh, untuk uh, menghadap Allah Subhanahuwataala rasa jemu beribadah uh, kepada Allah. Jadi perkara-perkara ini nak dielakkan. Ya, justru dianjurkan supaya kita uh, berpada-pada ya agar uh, hati merasa tenang dan uh, dan uh, jiwa bersemangat ya, apabila dia dia uh, dibuat sikit sikit sikit sikit setiap hari dibuat sikit ya uh, contohnya zikir ya contoh misal kata zikir pagi dan petang ya dibaca berpada-pada ya bukan tak adalah dia panjang-panjang dan sebagainya Uh, it, dengan pendekatan yang macam ni akan uh, yang akan uh, membolehkan seorang itu uh, istiqamah yeah, dalam ibadah yang dilaksanakan, uh, tak kira uh, ibadah uh, zikir, ibadah baca Al Quran, uh, solat sunat, ya yeah, uh, puasa. Yeah, kalau solat sunat misalnya, uh, tengok apa-apa solat yang kita nak laksanakan, ya yeah. uh, buat. Yang penting istiqamah walaupun sedikit itu jauh lebih baik berbanding uh, gelojoh nak buat banyak banyak tetapi ya yeah, uh, tak uh, tak tak dilakukan secara uh, berturusan. Yeah. Contoh kita pilih uh, kita nak pilih solat zuha. duha misalnya ya yeah. mulakan dengan dua rakad dulu ya yeah. yang penting kita istiqamah setiap hari buat dua rakad solat duha itu jauh lebih baik berbanding Uh, misal contohnya berbanding sebulan salat dua kali saja tapi bila disalat sekali itu dia dibuat lapar rakaat. Itu kata antara lapar rakaat sekali sebulan uh, dengan dua uh, rakaat uh, setiap hari atau selang setiap hari dan sebagainya mana lebih baik? Itu kata yang lebih kerap itu yang lebih uh, bagus. Yeah? Baik, kemudian adalah hadis 153 ini menceritakan kepada kita satu peristiwa uh, menarik, ya, yeah? uh, menunjukkan antara apa, antara sikap dan uh, tingkah laku para sahabat, ya. Yeah? Uh, di mana dalam hadis 153 ini, uh, Wahab uh, atau Abu Juhayfah, dia telah dipersaudarakan dengan uh, Uh, afwan afwan bukan uh, Abu Juhaifa uh, tapi Salman yeah? Salman uh, zahirnya Al Salman Al-Farisi ya yeah? hadis 153 ni yeah? dia kisah uh, uh, antara Salman dengan Abu Darda yeah? uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mempersaudarakan antara kedua-dua mereka Salman dan Abu Darda pada satu hari Salman mengunjungi rumah Abu Darda Apabila dia sampai di rumah Abu Darda dia bertemu uh, dia, dia terserempak dengan uh, Um Darda Umat Darda yani isteri uh, isteri Abu Darda dan ternyata dia melihat pakaian Um Darda itu uh, lusuh ya yeah? ani uh, pakaian yang orang kata apa uh, pakaian lusuh lah, ya yeah? Ya pakaian yang tak cantik lah. Ya, maka dia bertanya uh, kenapa dengan kau dan dia pun menjelaskan uh, uh, Saudara kau, ya uh, saudareng kau Abu Darda. Uh, dia tidak ada keperluan kepada dunia. Ini yani dia dia bab dunia ni dia bersikap uh, apa nama? Bersi dia dia menjauh lah. Dia dia mengambil pendekatan menjauh daripada hal-hal dunia. Ya, maka hal-hal pakaian dan sebagainya uh, termasuklah pakaian isteri dan sebagainya tidak di tidak di uh, di, di di ambil peduli ya yeah. uh, uh, maka tidak lama kemudian Abu Dardak datang ya yeah, lalu makanan dihidangkan dan uh, Abu Dardak uh, uh, menawarkan kepada Salman supaya makan tapi dia berkata aku aku sendiri tak makan sebab aku puasa. Maka di situ Salman mengatakan, ya aku tak akan makan selagi mana engkau pun tak makan. Mana tak makan. Maka Abu Darda apabila melihat jawapan Salman, maka dia pun makan. Maka dia makan, maka tetamu dia Salman pun makan bersama. Kemudian bila tiba waktu, tiba waktu malam, tak semena-mena Abu Darda bangkit uh, ingin mengerjakan uh, solat malam. Uh, melihatnya Salman berkata tidur. Man, Salman kata ke kat dia, uh, arahkan dia supaya tidurlah dulu. Yeah? Uh, maka uh, Abu Darda pun uh, tidur. Tidak berapa lama kemudian, mungkin kita boleh uh, andaikan yeah, di, di tengah malam. Yeah? Uh, Abu Darda bangkit kerana ingin solat malam sekali lagi Salman berkata kepada dia e, tidur ini sambunglah tidur dulu ya kemudian bila tiba akhir waktu malam ya maka di, pada waktu itu uh, Salman uh, berkata kepada Abu Darda bangkit ya Hanya, sekarang sekarang bangun ya maka mereka berdua pun uh, salat malam ya uh, setelah itu Salman menjelaskan kepada Abu Derda tentang uh, kaedah dan prinsip uh, dalam uh, perkara ini. Beliau mengatakan uh, sesungguhnya ya, yeah, bagi Tuhanmu ada hak-hak yang perlu engkau tunaikan dan bagi dirimu ada hak-hak yang engkau perlu tunaikan seperti mana juga bagi istrimu ada hak-hak yang perlu engkau uh, tunaikan. Maka tunaikanlah hak uh, setiap hak itu masing-masing. Ya? Maka tunaikanlah ya, uh, setiap mereka yang berhak uh, hak mereka masing-masing. Ya? Dan uh, apabila perkara itu disampaikan kepada Nabi saw, ya, uh, Nabi uh, membenarkan. Uh, ...ucapan uh, Salman itu. Yeah. Uh, dengan mengatakan... Yeah, ...sesungguhnya Salman... ...telah berkata uh, benar. Yeah. Jadi kiranya hadis... Uh, apa, ...cerita ini adalah hadis. Yeah. Uh, sekalipun dia adalah... Uh, ...perkataan daripada... Atau ...di kisah antara Salman dan Abu Darda, uh, ...tetapi apa yang pasti... ...di hujung kisah itu segala apa butiran yang telah berlaku antara kedua-dua mereka telah diperakukan ya telah diperakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila diberkata ya Salman telah berkata uh, benar baik dalam hadis 153 ini ya tuan-tuan uh, pertama yang dapat kita lihat afun uh, pertama yang dapat kita lihat Uh, persaudaraan uh, antara Salman dan juga uh, Abu Darda uh, di mana uh, Salman uh, mengambil berat tentang uh, saudaranya ya, saudara seagama dia saudara seagamanya uh, Abu Darda dengan dia menziarahi Abu Darda uh, bertanya khabar Uh, bahkan uh, uh, bermalam di rumah uh, Abu Dardar. Yeah? Uh, juga secara tidak langsungnya daripada hari 153 ni, dapat kita lihat bagaimana uh, dibolehkan lelaki bercakap dengan perempuan jika ada keperluan. Ini satu hukum ini satu hukum fekah kerana Salman Al Farisi apabila dia datang ke rumah Abu Darda dia terserempak dengan uh, isteri uh, Abu Darda dan dia dia dia bertanya dia dia berbual dengan uh, um Ad-Darda uh, dan ini ini adalah satu satu satu apa nama, pedoman, ya, dan tunjuk ajar buat kita uh, tentang uh, harusnya atau boleh dibolehkan untuk berbuat demikian ya uh, selagi ada keperluan ya selagi ada keperluan dan jika ada maslahat maslahat yang tertentu adapun jika tidak ada keperluan ya sekadar nak ber berbual-bual dan bergurau senda dengan perempuan yang bukan bukan mahram ya maka itu itu tidak dibolehkan itu satu yang ditegah oleh Islam kerana akan menimbulkan fitnah Ya, kerana akan membuka pintu-pintu uh, terlarang dan sebagainya. Ya? Tetapi kalau sekadar uh, keperluan untuk me uh, ke jika ada masalahan-masalahan yang tertentu, maka dalam ruang yang sempit itu uh, dibolehkan uh, uh, lelaki dan uh, perempuan, walaupun perempuan yang bukan uh, mahram, uh, untuk berbual. Ya? Baik. Juga daripada kisah antara Salman dan Abu Darda uh, ini dapat kita lihat uh, pendekatan nasihat-menasihati, tegur-menegur yang berlaku antara uh, mereka. Nak menunjukkan uh, betapa kita manusia perlu kepada orang yang uh, menegur kita dari semasa ke semasa uh, mengenangkan kita manusia. Uh, uh, bersikap pelupa yeah? uh, Tidak lekang daripada uh, Lupa yeah? uh, Lalai dan cuai yeah? uh, Sedangkan jangan lupa Ini, ini semua sahabat yeah? uh, Sahabat Ini kisah ini berlaku antara sahabat uh, Tetapi itulah realitinya uh, Berbeza dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi SAW yeah, Sahabat uh, mereka Seperti manusia yang lain yeah? Sekalipun Uh, mereka mempunyai kedudukan yang tinggi dari sudut uh, kemuliaan dan keagungan uh, tetapi ini tidak menafikan uh, realiti bahawa mereka manusia ya yeah? uh, cuma menariknya di sini menarik dalam kisah ini kita lihat bagaimana Abu Darda dia bukan uh, lalai dalam maksiat ya yeah? uh, seperti mana kebanyakan uh, manusia pada hari ini ya yeah? tetapi ternyata yang sebaliknya uh, beliau uh, beliau uh, telah berlebih-lebihan ya dalam uh, hal ketaatan ya atas sebab itu Imam Nawawi uh, membawakan hadis 153 ini dalam dalam bab uh, dalam bab ini ya uh, baik jadi dapat kita lihat bagaimana di, ada satu yang ditegah jika muslim itu dia bersikap melampau Ya dalam amal ibadah uh, yang dilaksanakan apabila dia melakukan suatu hal ketaatan melebihi batasan kemampuan dia. Ya kita lihat dalam uh, dalam dalam dalam kisah ini bagaimana uh, Abu Darda uh, dia banyak berpuasa. Demikian dia banyak uh, salat malam. Uh, jangankan salat malam di di di hujung waktu tak hampir sahaja seperti dia nak salat dia nak solat malam sepanjang malam ya sebab dia bangun nak nak solat malam di awal malam ya uh, uh, ke, uh, hanya sahaja dia ditegur oleh uh, Salman uh, suruh dia supaya dia dia dia, dia tidur uh, terlebih dahulu ya uh, dan satu yang menarik dalam dalam hadis ni tuan-tuan ya kita lihat bayangkan tuan-tuan Salman didatang ziarah rumah Abu Darda ya uh, bahkan bermalam uh, di rumah dia uh, tapi kita lihat bagaimana dalam dalam kisah ini dalam peristiwa ni siapa yang nasihat dan siapa yang dinasihati ternyata uh, Salman tetamu di rumah Abu Darda dia yang nasihat uh, Abu Darda ya yeah. dan itu satu. Yang kedua, kita lihat bagaimana reaksi uh, Abu Darda apabila dia ditegur oleh tetamunya. Oleh tetamunya Salman. Ya. Yeah. Nah, ini kalau kalau tuan rumah, kalau tuan rumah tegur t -t tetamu, itu itu mungkin uh, itu satu mungkin yang uh, satu perkara yang, yang yang tak ada masalah. Tetapi kalau tetamu yang tegur tuan rumah itu mungkin, ya, mungkin akan akan menimbulkan tanda-tanya, menimbulkan persoalan dan sebagainya. Dan kita lihat itu yang berlaku. Tetamu tegur tuan rumah, ya, itu itu kita kata yang pertama tadi. Tapi yang keduanya kita lihat bagaimana reaksi tuan rumah, iaitu Abu Tarda apabila dia ditegur oleh Salman, ya ee uh, mulanya Salman kata eh aku tak akan makan hidangan juadah yang kau uh, sediakan uh, kecuali kalau kau makan uh, makan uh, sama-sama ya yeah? kita lihat apa reaksi uh, Abu Darda ternyata bahawa dia buka puasa dia ya yeah? kerana dia ini ini ini hukum dalam dalam bab hukum sunat ni kalau hukum dalam puasa sunat uh, seorang itu ada pilihan ya yeah? Uh, andainya dia dia pada awal pagi dia dia puasa tapi eh uh, uh, kalau andai kata sampai ya, setengah hari dan sebagainya uh, dia tak semena-mena memilih untuk nak berbuku puasa boleh atau tidak jawapannya boleh kerana memang itu asalnya puasa sunat pun ya uh, ketika mana puasa sunat tu tak wajib pun ya maka andainya kalau orang itu memilih untuk nak uh, membatalkan Uh, puasa sunatnya di, di waktu uh, setengah hari uh, itu pilihan dia. Yeah? Ini berbeza kalau puasa wajib. Yeah? Kalau puasa wajib uh, termasuklah puasa kaza. Yeah? Puasa kaza kita, kita ada puasa ramadan yang tertinggal, kemudian kita kaza. Uh, dalam pelaksanaan uh, puasa kaza uh, puasa ramadan itu di luar bulan ramadan. Uh, tidak boleh dibatalkan dengan sewenang-wenangnya. Ini beza antara puasa sunat dengan puasa uh, puasa fardhu. Yeah? Baik. Jadi kita lihat apabila uh, Abu Darda ditegu, ya, yeah, di, di, di, di, di diminta oleh tetamunya Salman supaya berbuka. Uh, ternyata bahawa dia dengan rela hati, uh, dengan uh, besar hati, uh, dia dia apa? Dia berbuka puasa dia ya, dia dia tak adalah membantah dia tidaklah uh, uh, marah ke kecil hati ke apa dia dia buka puasa ya demi untuk nak melayan uh, demi untuk nak makan bersama dengan uh, tetamu dia uh, iaitu Salman kemudian bila tiba, tiba waktu tengah malam ya atau bila bila tiba waktu malam apabila uh, Abu Darda bangkit ingin solat malam kita lihat apa tetamu dia tetamu teguh dia Salman Uh, tetamu uh, uh, tegur dia supaya uh, tidur dulu. Yeah? Dan kita lihat apa reaksi apa reaksi uh, tuan rumah Abu Darda. Ternyata bahawa dia akur. Dia akur dan uh, tidur. Yeah? Uh, maksud di sini tuan-tuan. Yeah? Kita lihat bagaimana sikap para sahabat yang uh, berlapang dada. Mereka bersikap berlapang dada apabila ada pihak yang menegur mereka. Dan ini yang yang perlu kita ambil iktibar dan kita kena ambil uh, pengajaran dan pedoman uh, mencontohi uh, akhlak mulia yang ditunjukkan oleh para sahabat, yang ditunjukkan oleh Abu Darda uh, dalam hadis ni ya berlapang dada menerima uh, teguran sedangkan kita maklum bahawa ya uh, menerima teguran tak uh, uh, lain dengan menyampaikan teguran menyampaikan teguran itu kadang-kadang ada ada jenis orang yang susah juga dia nak nak buka mulut nak nak tegur ya kerana takut segan malu ya Uh, fikir macam-macam ya yeah. yeah, ada juga ya. Yeah. Uh, tapi ke, kalau antara uh, memberi teguran dan menerima teguran yang mana lebih mudah tuan-tuan memberi teguran atau menerima teguran yang mana lebih mudah uh, saya kira mungkin tuan-tuan boleh uh, setuju mengatakan bahawa uh, memberi teguran itu mudah kadang-kadang yeah, kita tengok kat media sosial misalnya eh, banyak saja teguran-teguran Uh, diberikan, ya, uh, secara baik tak baik itu itu satu perkara yang lain lah. Ya. Uh, tetapi nak memberi teguran itu itu memang mudah, ya. Uh, bahkan boleh saya tambah, uh, lumrah kalau orang uh, seorang itu dia lebih mudah menegur orang lain berbanding dia nak tegur diri dia sendiri. Yeah, maknanya dia muhasabah dirilah. Ya. Uh, sedangkan itu tidak wajar. Ya Tak wajar kalau kita duduk, duduk memikirkan hal orang, kita melihat kesalahan, uh, kita bangkitkan kesalahan orang dan sebagainya. Sedangkan kita sendiri, uh, dua kali lima kalau bukan lebih lebih buruk. Itu sangat tidak wajar, bahkan satu yang dicela. ya uh, Seperti yang Allah sebut uh, uh, dalam Al-Quran. ya waladzina amanu lima ta'qulun amala ta'fa'ulun. Wahai orang beriman, mengapa... ...kalian berkata sesuatu yang... ...kalian tidak lakukan. Baik, tapi nak kata bahawa... Uh, me, me, ...memberi teguran itu mudah. Tetapi bagaimana pula dengan menerima teguran? Yeah, saya kira... ...tuan-tuan uh, semua uh, setuju... ...bahawa... ...nak menerima teguran itu... ...suatu yang berat. Yeah. Uh, barangkali... ...ramai yang uh, sukar untuk menerima teguran. Uh, atas pelbagai faktor dan sebab. Uh, kerana ego ya, yeah, kerana kesombongan, kerana rasa diri hebat, ya. Yeah, uh, kerana uh, rasa uh, diri uh, dihina ya, yeah, sedangkan orang itu tegur aja. Ya, yeah. tapi ya yeah, uh, dia dia melihat teguran itu dari sudut yang yang negatif dia menganggap teguran itu satu colaan. Eh, dan seumpamanya ya yeah? uh, mengakibatkan dia marah atau barangkali dia dia dia, dia apa uh, dia dia bertindak balas ya yeah? bila ada orang tegur dia tegur ah engkau apa sibuk ya yeah? alas macamlah engkau baik sangat dan sebagainya ini ini biasa kita kita dengar ya yeah, reaksi orang apabila ditegur Ya, sukar untuk nak menerima uh, teguran. Ya, uh, sedangkan uh, jalan sepatutnya kalau ada orang tegur, uh, segera kita uh, jalan kaedah mudah dia ialah cakap je lah terima kasih. Ya, uh, terima kasih. Kemudian kita muhasabah kalau uh, teguran itu benar, maka apa yang sepatutnya kita buat? Enggaklah kita uh, terima dan kita baiki diri. Ya. Tetapi kalau kita tak setuju dengan teguran dan sebagainya, kita ada pandangan dan sebagainya. Paling tidak kita kita tunjukkan sikap yang yang baik dalam menerima teguran itu. Jauh sekali daripada nak marah, nak nak nak, nak balas balik, nak nak mencela, nak memperleceh dan sebagainya. Walau apa pun tuntuan. Tonton lihat dalam kisah ini apabila Abu Darda ditegur oleh Salman. Apabila Salman kata sesungguhnya uh, uh, engkau ada hak uh, uh, bagi Tuhanmu ada hak-hak yang perlu ditunaikan, untuk dirimu ada hak-hak yang perlu engkau tunaikan dan dan untuk istrimu ada hak-hak yang perlu ditunaikan. Yeah? Ternyata bahawa Abu Darda uh, menerima teguran itu uh, dengan uh, hati yang lapang dengan penuh dengan penuh uh, keterbukaan dan uh, kita lihat dalam dalam hadis ni uh, sepertinya Abu Dardak tidak tidak membantah sedikit pun ya yeah? uh, tidak membantah uh, sedikit pun uh, nasihat yang diberikan uh, oleh Salman uh, kepada dia dan ternyata apabila perkara itu disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah mengatakan Salman telah berkata benar yang itu teguran yang disampaikan oleh uh, Salman Salman Al Farisi kepada Abu Darda itu betul, ya uh, kena pada uh, tempatnya. Jadi uh, sangat sangat beruntung, ya betapa bagus dan dan hebatnya akhlak dan sifat yang ditunjukkan oleh Abu Darda dalam dia menerima teguran yang disampaikan kepadanya oleh Uh, saudaranya uh, uh, Salman dia yeah, dan ini antara contoh-contoh uh, atau faedah-faedah yang yang uh, wajar kita uh, ambil dan uh, kita kita apa uh, praktikan uh, wala apapun hadis 153 ini uh, menjelaskan kepada kita uh, pentingnya untuk kita berpadepada dan bahawasanya Islam melarang muslim itu melampau batas. Sepertimana Islam juga menuntut ya atau menekankan supaya setiap hak-hak itu ditunaikan. Jangan didahulukan mana-mana hak sehingga diabaikan hak-hak yang lain. Sepertimana kita ada hak-hak terhadap Allah Subhanahu Wa Tuhan kita yang perlu yang perlu kita tunaikan. Dalam masa yang sama kita ada hak atas diri kita dengan kita tidak uh, membebankan diri kita dengan hal-hal yang di luar kemampuan kita uh, seperti mana dengan kita ibadah uh, dalam dengan dalam keadaan uh, sampai uh, membebankan diri atau berpuasa uh, secara berterusan ya uh, sampai menyeksa diri dan seumpamanya uh, demikian seorang suami ada hak-hak yang perlu ditunaikan Terhadap isteri, jangan si suami uh, memikirkan hal dia semata-mata ya yeah, uh, sampai mengabaikan uh, uh, tanggungjawab dia terhadap isteri. Uh, demikian kalau ada anak, -anak ya yeah, ini semua hak-hak yang perlu di didahulukan. Di, yeah. Ada satu istilah yang digunakan, istilah canggih lah kepada saya yang tengok. Uh, Populer, ya, digunakan pada hari ini apa yang disebut sebagai uh, narsisist. Ya, yeah, narsisist ini orang yang yang uh, yang pentingkan diri sendiri. Ya, yeah. uh, ini istilah daripada Barat lah. Ya, yeah, tapi uh, dia ada, ada benar dia. Ya, yeah. uh, narsisist ni sifat sifat uh, pentingkan diri sendiri. Ya, yeah. si, sifat tak peduli uh, terhadap orang lain. Tidak ada rasa empati. Ya, tidak ada rasa belas kasihan. Uh, tidak ada rasa uh, meraihkan orang-orang uh, di sekeliling. Uh, apa yang dia tahu ialah uh, hal dia, urusan dia, kepentingan dia. Itu yang paling penting. Ya. Uh, ada pun uh, uh, apa, keperluan orang lain, ya. uh, maslahat orang lain. Itu bagi dia uh, tak penting. Uh, uh, tak penting sama sekali. Ya. Dan kita kata kalau itu sampai melibatkan orang-orang yang di bawah tanggungan kita Seperti mana isteri, anak-anak, ya, demikian mak bapak ya, uh, Sikap narsisist uh, terhadap orang-orang uh, yang dekat dengan kita seperti ini Adalah satu yang tidak wajar uh, Sama sekali bahkan uh, uh, boleh berdosa ya. Seorang so, itu berdosa kalau dia mengabaikan hak-hak uh, dan tanggungjawab terhadap orang-orang yang di bawah uh, tanggungan dia ya. Yeah. Bagi ikhwah tuan-tuan dan puan-puan saya ingat sekadar itu uh, untuk kita uh, pada pada kali ini sampai kita uh, bertemu lagi. Ya yeah, kita akhiri dengan uh, tasbih kafarah subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu alla ilaha illa anta wa atubu ilaik. Wassalla ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.